Egonan guztioi, gaur beraz irrati zailonetan, euskal musikari buruz itxe gingo dizuegu. Lehenengoz, Mikel Laboari buruz eta gero Ertsainak talde buruz itxe gingo dizuegu. Abestia hau Mikel Laboak egindako abestirik ezagunena da. Euskal musikan arrakaztandiko abestia izan da. Eta gono ba, espero dugu labaren arteaz gozatzeaz. Hemen usten dizuegu lehenengo abestiarekin. Egoak ebaki banizkion Neria izango zen Ezuen aldegingo Baina nonela Etzen gehiago txori Horain Mikel Laboaren besta besti batek inusten dizuegu Mila bederatxeun eta irurogeita bederatxe urtean sortutakoa Avesti hau, bitxia da, Euskal Herriko mitologian erabiltzen da sorgin eiburu zutxegiteko. Eta espero dugu zuen guztoka izatea eta zuen aurtsaroa gogoraraztea. Zai zoin bele armatiropun Baga bigaiga laga bogaxega Doi, bele, armati dofun Orain, laguaren azkenengo abestiadoa, irrirogeiak gehibi, albuneko, argitaratutako lehenengo abestia. Abestiagu, 2002 garrin urtean argitaratu zen, sentimendu asko adierazten zituelako. Bizarre ipini ditugu niretatik, gutxin ezagutzen dena da, baina espero dugu zoen guztoka izatea gaita ere. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu aldatzea naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Bueno, orain beste talde batekin hasiko gara ertsainia izenekoa. Honek, honen albumeko leheneko agestia da, mila bederatxirene eta laro gitamaika narkitaratutakoa. Abeste honek erritmo asko du eta espero dugu zuen gustokoa izatea. Oain datorren abestia Ertsaaiina taldearen bigarrena da? Pakean utx artea bestia aurreko ab bestiaren anantxeko irritmoa dauka? Eta bueno, ea ondo pasatzen duzuen laurogeita amargarren hamarkadako abeia honekin. <gülüyor> Hau gure azkena beste izango da gaurkoz. Azkena besti honek, ertsainat taldearen ezagolenetariko bat da, eta ritmo bitxia eta gozoa du. Honekin bukatzen dugu eta hemen usten dizuego abesti politau. Iri ez ezaguneko kariketan zabiltzak adizkidan zaizua <mimitra> nainzirak lehortuak Ezkerrik asko guztioi gure gaurko zaio hau Eta espero dugu, zon guztoko izan denik eta bi haramaiketan hemen egongo gara zuekin beste zaio berri batekin.